بالله من الشطان الجيم بسم الله الرحمن الرحيم الح الله وح صل والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فظ بالله من الشطان الجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد و بارك وسلم عليه و ده شریف علیه و سلام محمد اللهم سما قابل قدر مسلمانان رونو تاس خدمت کی دسو جومو نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یو حدیث مبارک بیان او تشریح کیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تا او فرمایل جزب پنج خبري تا ته دا پنج خبري زداکا او خپل عمل کی راولا او به نورو مسلمانانو مؤمنانو زما امتانو ته ورسوو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره واده وکړه ز خبري با ز زدا هم او عمل کی به هم راوڑما اور سرا اور سراب اینور مسلمانوں تا مومنانو و هم رسو ما پاغی کی اولنی جملہ اولنی ارشاد مبارک د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داو چ اتقل محارم تعبد الناس انه حرام نہ جائز کارون او دا گناہوں نه جان بچکا ته بلو عبادت کو ذات او فرہزگار د خلوسی دغه جمله دا ارشاد فرماله وا چور د بما قسم الله لکا تکن اغن ناس د چې الله جل جل هو تا قسمت کې لکلی دي په تقدیر کې پاغه ناراضی ش طول خل کو زیات مالدار او غنی شي بم هم تشریح و ذات شویدا الله جل جلاله کی چبم و تاسو ته لو زين کرا غلي دا جمله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام از سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته چ فرمایي اغا دا جو احسن الی جاءت تكن ویته د خپل پلو پلوسیانو غونډیان سره حسن سلوک کوا حسن معاملکوا برتاو کوا نتیجې دې سده سماره یې سده پایده یې سده ته كون مسلمان شو نبی علیہ السلام مبارک د حکم د شریعت چې حسنی سلوک او حسنی معامله ده د خپل او غو انديان سره پړي نهایت زوردار فازو کې ارشاد فرمای تا كل مسلمه تب مسلمان, مسلمان شي د یو کامل مسلمان د یو کامل مؤمن د کامل ایمان او د کامل اسلام علامت دا دا چاغه بل خلک په اوسيان سره گاوانڈیانو سره هم جوار سرا حسن سلوک ای کم حسن سلوک چې آغا د شریعت پرانا که سو کم چه دا دید داولاری چه زمون او مسلمانیم نو دا آغی دا ایمان او د اسلام علامت دادا چه آغی کی با صفتا دحسن سلوک د پهلو گاوندیانو پلوسیانو سره موجود وي ورن دحدیث ظاهری الفاظ کې څوک د گاوندیانو سره حسن سلوک اغم مسلمان نه دا ظاهری الفاظ حدیث دا شان ته تکون مسلمان احسن لا جارک ته احسان او حسن سلوک و د گاوند تر تکون مسلمان دته مسلمان شي کد هوسن سلوک نکولو لا تکو مسلم ایو مسلمان نه احادیث مبارکه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشادات اگر عادی مبارک صلی الله وسلم ارشاد دا چارو سې جبرائیل علیہ السلام مسلسل همیشه دا پاڑا ما ته د دې خبره او تاکید کولو چې دا غوंडी حقوق د همجوار د پلووس والے حقوق په ځای کول رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې مات دا ذکر کړه سوچ کی می دا خبر راغ لا چداسی یو وخت به هم راسی ممکن چhazardous جبرایل علیہ السلام به دی اعلی تعالی طرف نو حکم راوډی ګوندی با قاعده پمیراس کې د بل گاوندې سره شریک تا لکه لکام رشتہ داران چدا یو بل نه میراث ونی نو کله هم چې یو گاوندې مرشي نو ممکن داس الله تلا د طرف را شي چې زونی ګاوندي د مړې ګاوندي په میرا کې شیک شي یعنی مطلب دا دا چې په غمبرلی ه سلا ته وسلام د ګاوندي تووب دا رشتهو تعلقق دا فشان تعلق د خونی تعلق بانندې دې تعلق په شانې برې معو ګاونندیان څستانه کښرانوي دا هغه به د زوی په بولی څسمو لیوي هغه به د رونو په شانې بولی او چې تانه مشرانوي هغه د پلار په شانې به بول دا چې احترام به کوي هغه د پلار سره احترام کوي ستا هم زولي دا چې برتاو معموله به ور سره کوي لکستا هم زولهورې یو د دو کاله تا نه مشره او ک شري کومدي به د خپل منو د خپل روو شانې باندې بولې به خپل تا نظر لاندیوي هغه ته به د زوی پشانې ګورې کې ماشومانې جنیې وي او به د لور پشانې بولې ستی ښځ وي غو سره بستا ستا په لو کې عظمت داوي چې دا زما منخزوی بودهی بی بولی چه دا سمامور دا یامین یاد بسی احترام باورت لگی دا سینا چه دا گاوندی دا یوم السلمان و دا مومین اغا زنانوی اوتا ورتا بد نظر کری بد نظری سر ورتا گونه دا دی رضیات خطرناک گناه دا درم دا دله اسلام او د شریعت خلاف ده گاونډي دریتس مې هم جواب قران عظیم شان کې الله جل جلاله د گاونډي درې اقسام ذکر کړي دي جارز القربا جال الجم صاحب بل دریک يسمگاوندید او ددرو یک يسمگاوندیا نو سره حسن سلوک د شریعت مطالبه را شریعت یې مونږ د شریعت حکم ده ذل قربا گاوندی اغا انی چستا او د هغه دیوال سره لګیږي یا شاو طرف دیوال یا دې دی څېړت دیوال یا ډابل څېړت دیوال د دی تجارز القربا وای چستا دیوال ور سره لګیږي دلې دوم گا وندي اغا جالي جم اغا اني توې چستا او د هغه دیوال خو لګیږي دلې نه دا نشا نمح کی طرف والا نگس طرف والا او البته اگر تاسو په یو محل کې پاتې کیږئ اگر که داګه د کور لارې بلاده د هغه غلې به خو چون کې پس پسې سره تاسو پروت لکه مونږ دې پرچتاوان کې کی پاتې کیږو دایره اول کور نه اونې ستر اخیری کور پر د ټول مونږ جاری جمع یو بازل قربای او بازي جاری جمع او دریم څه مګاووندی اغا اسان تفسیر کرے دیر ساتی دیر کرے صاحب جم د دې او اسانه تفسیير مفسرینو کړی دا کچه ډیر ساتي سات ته کومه زمانہ استعمال غره دي ته صاحب بالجم وایي ګارډ کې ناشتي صفار کې تاخي طرف تا غس طرف تا مخ کې رستو چې دا سونه ناشتي راستہ گاونډي ان ته به یو داسي کار نه کې اغه ته تکلیف ورسی اغه اذیت او zarar محسوس کړ ورنه د حسن سلوک چکم ثواب دا او فضیلت دا اغې نه بمحرم شي ی سفر کې تامخ کورست کسان ناس دي د شکار بنه کې چاغو تکلیف ورسیږي بلکې د اغو د راحت او د آراماره با تاسو سره څه کوي سوچ په وې دا سرا اسباب بدسي بروی کار راوړي څرستاګندې تکلیفونه ورسیږي تاسو ګار د سفر کې مخ دونړې سفرونه نکړو نو یوم سلمان اور پگاڑی کناس او بیا سگریٹ راہ او باسی او دا دولو او باسی دا خیال نیو کڑے سری گاڑی کی بازی ملگورو ته دی نہ تکلیف ہی کسان گاڑی کناش دونو پوت چت आवाज باندې خبر ہی کیں کڑے سری گاڑی دماقی تکلیف ہی ورتا سو غم او مصیبت کی گرفتار وی او دل ته ته پوت چت आवाज باندې دی جلسہ جوړ کڑے دا او خبر ہی ریل گاڑی کی دی سکول کې سبق وو استاګ کلاس پیلو دا غي خپل حق مدرسی مدرسې کې سبق وو استاګ کلاس پیلو دا استا موږ سینف د هم کلاس کمري کې رمل غره نا حتی دوه علماول کليدي چې مسلمانانو یو قطار جوړ کړی را د یو مثال په تور شنه تخت کارړ اغله قطار جوړي یا له مونږه دا کومه سوال وي بجلی والا بیل یا سوال بیل دې تا خلک په قطار کې ویلاړي او دې قطار کې چټه ویلاړي تا نمخ کې څوک دا او تا نو رستو دا هغه صاحب بالجم دیکه بنور کې کوشش به نیم دانې و چې راځي نزان مخ کې دا صاحب بالجم دا. على تلامونه مطالبه کوي قران عزيز مشان یو کتاب ده زمونږ د ژوندۍ هر په لهو کې واضح و دا. او سرګن شوې ده او څوک هم د ذل قربا گا وندي د جاري جم گا وندي صاحب بل جم گا وندي چې را کوم لري اقسامه تاسو خدمت کې حاصل د دې لحاظ وکي فول او طاقت برابر نو الله جل جلاله ارشاد مبارک دا چپټول انسانانو کې شخصیت شخصيت پسنديده سړي ما ته أغدا چې هغه هميشه د بل مسلمان او د مون راحت او د خوشحالي او د اطمینان غم ورسره سمعش جل کی, سم کی. راضی دا پسندیدہ کو څوک دا غواړي چې دې الله جل جلاله په دربار کې پسندیدہ سم الله می خوښ کی اول الله تعالی منه راضي شي دا شریعت په احکام کې یو د حسنی سلوک د خپلو په ورو نه تهجیب دا خلو زنګ تاسو راځي دا الحمدللہ طول قرن متصل یو بل سره خدای نو دا دادا بعض زویون کې به تاسو کتلی تاسو ګرځي دن کې خلګي چې بنگلي وی بنگله هر چا خپل کوټوي پهل بنگله چپاغه بنگليو کوټه کې پاتې کیږي د دینه خبر نه زمام مخ کې څوک پاتې کیږي چا کور دا ماشاته چا کور دا چې طرف ته او چپ طرف ته دا چا کور دا خبره ختم شوه کمک چنه اتحذیب وحولی دي اگو کدا خبر اندی زمانگیا ملگره او کیڈی کی پاتی که ده مارتیلی سنگه خوشالی کسنگه کیڈی کی مدودری کالتی رکلن نماغ آوانڈی پی زندلن نزیغ پی زندلن اب اچس دا وی آئی پی سی ورطا وائی وی آئی پی مات پتر نلنگی کدا ستا وائی دا عام خندگی دیر استعمال ای ن انما المؤمن خوا مومنان فقط المنكرون جرون داهم دیو بل فغم با نگم جن دیو بل خوشالتیه با نه خوشال او هر مسلمان د بل مسلمان هر حالات کې هم در ذکرونه ذکر ور ترونه وی او ضرور ګلوی قوانین ترتیب اصول هم الحمدللہ عشریت و ذکر دی چا پاغي اصول کی یو حکم د ښه سلوک ته خپل جواز او غونډ تر ته کومه نعمت برکات مولالیا خپل کتاب کي کليدي یو مونږه یوزلی کلیک پاتې کیدلو پلیټو یو خپل پاتې او بل پلیټي په پلیټ کې پدل ګومان کوم دالي وڑ کې هوندي پلټ ته کمپلیټ څه بلاده د کیوی پاتې کیدل واړې خلګ چې کلام موږ دا کور پکره باندې اونې وله ټول خلګ موږ استقبال تراغله ان سره اظهار د محبت او د مينې اوګ ټول خلګ راغله بیا اوس وخت موږه تل کثیر که بیا په یاد کې زمما پدزرګوار مفتي شفیع ابراهيم الله په لس بیلا باندې کور واه لاټوار بګیه باندې مونږ کور جوړ کړو څنګه تا بنگلې یو کوټه یې مونږ چیلال نم چای استقبال اونچاره سره اظهار محبت اظهار مینا وکړو یو ورځ به زموږ والد بزګوار مفتش شفیع صاحب رحم الله ډیر اهتمام سره هغه ټولو ګوندیان کور راغی چې دا هغه سره زمونږه تعلق استوار او مضبوط شي وغه تاسو دلته پاتې کیږي زره کوم इलाکه یم د جصاو د کړه هغه جصا او تاسو دلته تر نه ما باندې کوم غمو خاجراجن تاسو ته اواز کو زم ما کوم استدارانه مختچرتي خله خبر نو تشفی صاحب مبارک وایي چې زړه ټول کورونو باندې په اهتمام سره زمونږ د داغو مم څکه تعلق قائم شي اخوت او رلګلوی اسلامی قائم شي او شي د حسن سلوک حکم کې موږ ټول راځو ته قیصمانی صاحب درات مولا علی خپل کتاب کې لیکلي دی او یو اسلام آباد د العالم او په اسلام آباد کې یو ریسټ هاوس کې زو اسې دلم څه کارو یو اده له تلاته سالو د شپې پدری بجې باندې اور پکې الګي ایل تلا من پخف الفضل و کرم سره بچ پڑلو تقریبا ترسبا اتو نو بجو پرې دا خبره لگیاو خورشاو خواد چکون بنگلو حالو اغا خبرم نو پتا مناو ورطا چی چلو سو سوکم را نگل دون مصروفو دون چی دا فرصت مو چی اغا را غلیو چی سوک منا سوک زخمیان اغا کمت والا فائر بریگیر دا اغا راولو اغور مرشو نو دیو وقتی زمون پر یہ معاشری که حکم تقریبا ختم ہونے والا ہے. داغیر فضائلونا داغو سوابوننا امت کی دیسی محروم شید. ارسو کوئی بس زخ. زخور زمان مکان او بس زخ. بنگلہ میچ. نور چاته دا چاہ نظر نستا. جو غلط فہمی کیچومغه ټول واقع یو هغه دا دا پولیس والا قانون دا وسخه نه دا چې chá بنگلوی هغه دا بنگلیا والا هم جوار دا صبح ډاکټر هغه ډاکټر والا هم جوار دا څوک بل کوم من سبان سب وي بس دغا توب دا گاوندې ته ودا که چیرته دا جون پړي والی غریب سړی وي نو هغه مونږه گاوندې ته خپل نبو غمونګاراش گا گاوندې ته مڼې وستلایدا ولي د دې خبرې دلیل څه ده اوبې دا چې هغه مونږ ته دعوت نکوه دنګلې والا بنگلې وال ته دعوت کړي د موټرکار والا موټرکار والو دعوت کړي حکوم چې غریب سنائی وی مسکین وی آغا بنگلہ نلدی آغا گاڑ دیلد فلحازا من آغا د پڑوس د حق نا ویسکل آئی دا اب من پڑوسی نا بولی کہا قانون لاندی زم من قانون لاندی دا پڑوس لاندی او حالان که کہ آغا وہ وی او دل وګیدہ وجينا اغتل وګرا دي څنګه درازي د ګرمت وجينا ګني ګناګل زکر رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه و سلم چه دچا په گاوند کې گاوندۍ بغا د خوراک او د سکاګ نه خوبولې نه دي ګنا په دې باندې چې اخرت او د اموال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اسلی سلوک د گاون دي نه پار اصول و ذکر دی نو سونه چې په محلی کې اوسېږي کا اغم مالدار دی او کاغه غریبانان دی دا خپل منځ کې پڑوسیان خو یا بیتاکور سره کورل کېدلې وی ذل قربا کې وړاندې او یا بیت عص پاسنی مانې تنه لري وی فجال گرانی زې زمونږه اکابر لوی شان او لوی شان مفتی اعظم هی مولانا عزیز الرحمن عثماني رحمه الله دارا د عالم دیوبن لوی مفتیو بلکې د ټول هندستان مفتی اعظم او غې فتوه چه والله وی کتاب ده اغا پس کل دونو کی اس جاب ده مفتشفی صاحب فرمائی اغا زمان استازو اغا ما چه کل دالو نو ده دا اغا پا گاوند کی اغا کن بی خزیوی چه اغی ده بازدار دراؤلو چه نو نو مفتشا مبارک و سوکور تواستوال که کوم څه ضرورت وي ماته وای چې بزانه تاسو ضرورت زه پوره کوم نو اچا به ورته ویل مؤفتي صاحب مولوي جی دړنیا مينستا پوډینا مينستا ټماټری مينستا نو مؤفتي صاحب وروه چې راتلو دلم دیوبننه طال صدقه تراول طال صدقه کله کله به تاسو چې چلے موسه چې وخت به حال ورته راوسته ولو چې مفتی صاحب مون خو تا نه الګان خو خل او ساده هغه په دې چې پر راړل دي په لحاظ موږ ته پر لور یا موږ دون مقدار سودا تا نه وخت و تا کمر راړل دي یا دې زیات راړل دي مفتی صاحب مالک د بازار ته تللو مناسب سودا به دا حسب سلوک د گاونډي سره مفتی شفي صاحب فرمایي دا څنګه خلک دا څونه له خلګ داغه فتوا یو سند او سند به دلیل به داغه فتوا داغه مساله خلګ علما او منلا اور دې بلاشه مریدہ ولیکن دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې حکم د حسن سلوک باندې ډونه زیات عمل کولو مستفی شفیع فرمایا رحمہ الله چ زمون اکابر علماید د صحابه کرامو تازه تاسک یو چا چا سره محبت چې اساس عقیدتي عقیدتي ور سره پس مزورتې پ کوم بنیاد باندې وي نه زمون اکابرو لمای دیوبن هر فرد مستقیل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو اغه تابع او بعد خالد خالد منظور وزیکی و بعض نور احکام دا شریعت کې د صورته اهتمام کوي زمون اکبرو لمیدوبن اغه د ژوند کې سونه شو بیوي باور ټول کې الف نون یې شریعت په احکام باندې عمل کولو او د پیغمبر علیه السلام د سنتو اطاعت کول خدل تک یو خبره ترگن دوال بکار دی زمونگا اکابیرون امیدیوبن دا اخلاق واقعات عامونگا بیانو تکا ما تاس خدمت کې دا واقع بیان کرد شیخ الاسلام صدر سینب رحمه یو انگریز تا غسل خانه پاک کرده ور عاما واقعات دا و گوره پدی بانیلاغو نیزان کوئیوال بکار دی ایو دا هاگو اخلاقو چاغو دا معملا دا اللہ ترانو سرکوالا او موږ زولته به دا تقاضا نوي چا علم او دا مفتی صاحب او دا حافظ صاحب په بازار تر سمات د سوداګر اړي ما ته به دا تقاضا نه لرو او نو به دا حکم ته چا کاویر العلماء دی بن سوداګران لته مل له مفتی صاحب مل سوداګر اړي شي صاحب سو سوداګر الا اخلاق خپل بے بان دي او ما طرف ما تا طرف طرفنا متقابل احترام په خپل ځای نووم پر سول کې دا تا قضا پیدا کیږي دا کار عالم دا حافظ قران دا مفتي دا هغه تاخذ علم ورکه علم ورکه تقوا ورکه دا تب قرباني حکم نه کوي چې په دا غالي را داګه مولانا رض الرحمن عثماني صاحب sawdust را لګي صحیح دا هغه اغي اتباع کې خپل طبيعت باندې خپل مرزي باندې ډیر اخلاق لوی شان الله دې موږ طول تنصیب په کاجګه موږ داهو طالبو یو دا تا قضا پیدا کیږي زمونګه اکابیل علماء دیوبند وختم پورا صلی الله و علیه الحمد لله رب العالمین بس مفتی مفصل